Ще ви дам съкровища скрити. В частен разговор с един брат, учителя каза Има велико знание за изучаване и любовта е вратата. Ще гледате да влиза повече светлина в вас. Радвайте се, че светът съставлява една област, не се съзнание. Той е непостижим. Толкова хубави работи има за изучаване, да се изисква време, докато човек дойде до тях. Любовта е единствената врата, през която се добива знание. И там, дето я няма, не можеш да учиш. Нямаш разположение. Източната философия има съвсем малко хляб, който изтига едвам за нея и затова тя го крие, не го дава, държи го в дълбока тайна. Западният окултизъм. И той не разполага с дълбоките методи. Новото учение съдържа изобилие. Води човека при извора. Има окултни науки, които се занимават с консерви. И други окултни науки, които се занимават с плодове. Които късат направо от градината. Сега хората вярват в старото, отказват новото, което Бог говори в момента. Бъдещите поколения ще вярват в това, което сега учим. Братът попита за учението на йогите. Към учението на йогите трябва да имаме такова отношение, както Христа гледаше на пророците. Пътят на йогите е приготовление за божественото учение. Тяхното учение има смисъл в това отношение, че приготовляват пътя. Ние не отричаме учението на йогите. Но новото, което иде сега, то е Божественото. Братът спомена за едно лице, което било няколко години в Индия и не се е запознало с езотеричната и страна. За да се довере човек до вътрешната страна в Индия, за да му поверят нещо, той трябва да прекара там най-малко 20 години и през това време да мине през много изпити. Питагор стоя като прост ученик 20 години в египетските школи, за да му разкрият само една тайна. Много нещо знаеше, но египтяните не му дадоха целият ключ, а само част. Братът попита учителя, Даниил е бил в окултната школа на есеите, а Давид и Соломон били ли са в есейската школа? Есейската школа е имала два кръга – външен и вътрешен. Даниил е бил във вътрешния кръг, Давид е бил в най-външната част на вътрешния кръг, а Соломон е бил във външния кръг. Христос е разбирал законите на растителното и животинското царство, владеял е дълбоко цялата божествена наука. И всеки човек, който се свърже с Христа, ще се свърже с извора на велико знание. Нека да се занимаваме с древното знание, но важно е това знание, което иде от Христа и което иде сега. Ние събираме онова, което сме изгубили ние едва дохождаме до това състояние, което сме имали. Той, което наричат прогрес, това не е. Тът днес прогресът е в придобиване на изгубеното и чак когато се придобие, тогава хората ще почнат да прогресират. На човека трябва същинско знание. Ако го има, той никога няма да се намери в затруднение. Който има знания, може да преодолее причините. Един учен човек, ако го преследват, той ще направи мъгла, в която ще потъне или може да образува половин метър рядка кал и да се откажат. А ако го преследват зимно време, ще направи един метър сняг и пак ще го изгубят от погледа си. Светът е пълен с богатства. Вие не сте влезли в съкровищницата на природата, за да видите какво е събрано там. В книгата на Исаия е писано Ще ви дам съкровища скрити. Знания ще се дадат на всички според степента на тяхното развитие. На тези, които са верни и готови, ще се повери повече. Знание без обич е опасно. С Собич е велико нещо. Някой идва и ми казва Я ми кажи, как се познават лошите хора. Казах му Това не мога да ти кажа. Защото като знае, кои са лошите хора, той ще стане детектив и ще му плащат. Има магически думи, с които като произнесем се ограждаме. И всяка магическа дума има голяма творческа и разрушителна сила. С нея можеш вълка да спреш. И не те напада, защото знае, че ако посегнеш, ще пострада. Само като кажеш една такава дума, всичко се урежда. Трябва да се научите на това изкуство да ставате видими и невидими. Там е силата на човека. Като става видим и невидим, това човек не може да разбере, докато не го направи. Природата е пълна с велико знание. Стига човек да развие способност в себе си. На всяко камъче е написана история. В бъдеще ще имате грамадни библиотеки. По всяко камъче ще четете историята. Голям подем ще има в науката, когато хората почнат да изучават и духовните функции на органите. Колко милиони години е взело на растението да измени положението на главата си на 90 градуса и после още на 90 градуса и на 180 градуса, както е от човека? Сега човек е обърнат с главата нагоре, а растението – надолу. Братът попита. Какво ще кажете за музикалните трептения, които изпуща човешкият организъм? Не само човешкото тяло, но и растенията и животните изпущат музикални трептения. Даже нещо повече. Всеки орган на човешкото тяло изпуща музикални вълни с особен тон. Например, белият дроп, сърцето, черният дроп. Но освен това, всеки човек в глъбините на своето естество има един основен тон, който не се мени. Този тон е вложен в него от Бога. Неговият основен тон е специфичен никой друг няма неговият основен тон. Братът запита. Кажете нещо за периодите в човешкия живот. Първият период е физически. От раждането до седмата година. От 7 до 14 години се развива чувството. От 14 до 21 години се развива умът. В първите 7 години функционира тялото във вторите седем години сърцето, а в третите седем години енергията се пренася в мозък. Както Земята се върти около Слънцето и имаме пролет, лято, есен и зима, така и в психическия свят има причини, които изменят условията, при които живеем. На всеки седем години се изменяват условията. Трите години след 28-та година са години на матура. От 28 до 31 години е критическият период в човешкия живот. Тогава всички преминават през една криза. Тези три години са години на изпити и няма място, дето да не те бутнат. Трябва да бъдеш смел, да носиш страданията, да носиш изпита си. Дойдат ли изпитите? Те са един добър признак. Щом страдаш, щом те изпитват... Учителите те считат за благонадежден. Братът запита. Какво значи изразът втора смърт? Втора смърт, това са най-лошите условия. Тогава приличаш на един богат човек, който е лишен от всичко. От красивия живот си лишен и си при най-лошите условия, както в централния затвор които са умрели от втора смърт, са в затвора. На религиозните хора им трябва повече наука. Те от знаят. Братът попита, какво е бъдещето на човечеството? Всички хора, които обичат Бога, ще станат ангели. Другите ще останат човеци. Който живее в Бога, ще стане ангел. Ангелите живеят в сърцето на Бога. Братът запита, има ли духовни аромати или миризми? Едвам у най-напредналите светии има благоухание, както при цветята. Лошите мисли, лошите желания в човека са една смрад. И за да се живее на земята невидимият свят е намалил обонянието на хората. Ако се развие много нашето обоняние, ние ще избягаме. Не ще можем да издържим на вонята, която излиза от лошите мисли и желания на хората. Братът запита. Как може да стане вътрешно, духовно общение с цветята? Ето как. Спираш се пред едно цвете и искаш Бог да ти се изяви чрез него. Никога Бог няма да ти проговори чрез цветето ако ти предварително не си го обичал, защото иначе няма да има условия за вътрешно общение. Ако ти смисъл и чувства си работил върху една форма и природата, например, цветето, тогава ще дойде зрелият момент, когато ще се прояви истината, същината на тази форма и твоето съзнание. Тази същина наричаме Бог. Братът запита, какво ще кажете, учителю, за жизнения еликсир? В природата има известни растения, от които се изважда една течност, която като я вземеш, разтваря натрупаната в тялото кал и човек живее по-дълъг живот. Тази течност наричаме жизнен еликсир. Достатъчна е една малка капчица от жизнения еликсир да се изпие с чиста вода, за да получиш живот най-малко няколко века. Който веднъж придобие този живот, той да иска не може да се освободи от него. Ако човек е страдал от някаква тежка, неизлечима болест, като туберкулоза, рак, проказа и други, една капка от жизнения еликсир е в състояние моментално да предизвика реакция в него, да го съживи, да го подмлади да го направи нов човек.